‫מה שאתה אומר, אתה יוצר סיטואציה... ‫לא, אני את יודעת, ‫אני יכולה לסדר את זה. ‫לא, זה לא נראה, כי חמלה... ‫יכול להיות שאני טועה בשביל זה... לא, לא, אתה לא טועה ולא טועה. ‫אנחנו מגדירים, בסדר? ‫אז אנחנו מגדירים ככה. ‫אהבה זה קבלה ללא תנאים, בסדר? ‫תכף. זה קבלה ללא תנאים. ‫ זה אה, אה, עזרה, עזרה, שים לב, לא רחמנות, עזרה למישהו שנמצא בצרה, בסדר? שסובל. זאת פעולה, מה שאתה אומר. זה רצוי מאוד שזה יהיה פעולה, כן, זה יכול להיות פעולה גם מחשבתית, אתה יודע, כי אמרנו, יש מחשבה, דיבור ופעולה. השלישי זה, אה, מה שנקרא, אה, קרווירה? לא, לא. ג'וייפול לב, uh, uh, זאת אומרת זה שמחה, okay. זה בעצם שמחה בהשתתפות, בשמחתו של מישהו ששמח, ש... שמאושר. והרביעי okay. זה אקוינימיטי, שזה השתברות הנפש, זה ארבעת התכונות המשובחות שאנחנו יכולים לטפח אותן בלי סוף. אז חמלה זה דבר שמוגדר בקונטקסט הזה. בתור משהו שאתה מוזמן אה, אה, אה, לטפח כלפי אנשים שנמצאים בסבל וכלפי עצמך כמובן. אבל איך אני יכולה לטפח בלי מחשבה? אני אה, באמת שואלת. אה, זו שאלה כי טובה. כי יש מחשבה טובה ויש מחשבה רעה. ‫כן. ‫-אם יש לי מחשבות טובות, ‫הפעילות הפעיל... שלי תהיה טובה. Mm, ‫אם יש לי מחשבות רעות, ‫אני אופן לא טוב. ‫עכשיו, גם את זה וגם את זה ‫אני לא יכולה לעשות בלי מחשבות. ‫אז בואי נגיד ככה. ‫דבר ראשון, אנחנו חושבים ‫שאם את הולכת ברחוב ‫ואת רואה מישהו נופל, ‫את לא צריכה לחשוב הרבה. את יכולה ללכת ואת יודעת מה את רק רואה שהוא מתנדנד והוא הולך ליפול את יכולה להחזיק אותו נכון בלי, בלי לחשוב. אה... לא? כן אבל אם אני רוצה כן. לכמול את מישהו זה, או אפילו לאהוב את מישהו רגע רגע אני פה. צריכה שיהיו לי כוונות טובות מחשבות טובות בשביל לעשות את זה כן. הם לא באים מהעצם ולכן אני אומרת שכל הדברים האלה הם נובעים קודם כל ממחשבה. זה הכל. תראי, אני בכוונה קצת כאילו מקשה עלייך, למרות שכמובן בשיטואציה אחרת הייתי אומרת שאת צודקת במאה אחוז, אבל בכלל, באופן כללי, בבודהיזם, המחשבה היא רק אחד הדברים. אנחנו רגילים שהכל מתחיל מהמחשבה. עכשיו אם אתם זוכרים שלמדנו את הנושא הזה של אבולוציה, הרבה פעמים המחשבה היא אקט שני, האקט הראשון הוא, הוא, הוא, הוא תחושה. אני מרגיש חמלה, אני מרגיש שאני צריך לעזור, אני מרגיש שאני רוצה לעזור. אז באה המחשבה. עכשיו, התחושה הזאת שהיא הראשונית, למה היא ראשונית? כי היא פשוט יותר עתיקה אבולוציונית, זאת אומרת... גם, בוא נגיד, גם חיות, נגיד, שאנחנו לא יודעים אם הן חושבות בכלל, ההתנהגות שלהן מראה כאילו חמלה. זאת אומרת, אפילו, אני לא יודע מה, אפילו פילים, היא... הפילים, שמתגלים אפיל, על כן. על הפילים שמתגלים על ה... כן, אבל נגיד ש... אפילו עם הדגה, כן, שהיא מחזיקה את הדגונים שלה בתוך הפה, את יכולה לקרוא לזה חמלה. זאת אומרת, לא... אצלנו, המחשבה היא, היא קיבלה מקום חשוב נורא, כמובן שהוא חשוב נורא, אבל לפעמים אנחנו, מפעיל, אנחנו משתמשים בה כאילו באוברדרייב, זאת אומרת שלא באמת צריך להכניס אותה. עכשיו למשל בוא נגיד קינה, בשביל לקנא לא, לא חייבים לחשוב, זאת אומרת אתה אתה יכול לקנא כי אתה מקנא, אחרי זה אתה חושב ואתה מסביר לעצמך למה אתה מקנא וכמה צודק שאתה מקנא וכמה מגיע לו. כל כך הרבה מטומטם שאתה מקנא. כן, <מח> אבל, אבל, אבל, אבל יש דברים שהם תוצאה של הדברים שהם בנויים בנו הכי עמוק, ואנחנו לא... זה <מח> כמו... כדי לפתח אותנו צריך כן. חשובה. כן. יכול להיות שיש איזה שהוא גרעין כזה או אחר בכל אחד. כן. אבל כדי לפתח את זה. כן, כדי משהו. לטפח את זה צריך מחשבה. בהחלט. <אבל> אתה... שני <אבל> דברים אבל, מחשבה ותרגול. זאת אומרת, גם לעשות את זה, לא רק לחשוב שאנחנו צריכים לעשות את זה, גם לעשות את זה. אבל זה נכון. אם אנחנו מדברים על מיינד טריינינג, שזה בהחלט דבר נורא חשוב, וזה באמת הטיפוח של הדברים האלה, זה... אה, אה, זה קשור למחשבה, זה... אני רוצה לשאול אותך, למה אנחנו יושבים מדיטציה? למה? זו שאלה מצוינת, אבל אנחנו תכף נגיע אליה, בגלל אנחנו רוצים להרגיע את המחשבות שלנו. אחד הדברים, מה שאני יודעת או למדתי או קראתי, אני כבר לא יודעת, שהמדיטציה היא... מש... משמשת לי להרגיע את המחשבות. נכון. זה בעצם העיקרון של המדיטציה. זה לא העיקרון, אבל, אבל... אנחנו תכף לא נגיע לזה, אבל זה. בסדר. זה בהחלט אחד ה-benefits הכי גדולים של זה. כן. אנחנו כל הזמן בעצם... נכון. מ נכון. כן. והמחשבה, כן. המדיטציה עוזרת לי כן. להרגיע את זה. כן. נו. ‫לא, לכן אני אומרת שזה כן דבר ‫מאוד חשוב קודם כול, המחשבה. ‫כי אחרת בשבילה ‫אני יושבת מדיטציה. ‫לא, אבל מה שאמרת זה ההפך. ‫לא. ‫-אז למה אני יושב במדיטציה? ‫בשביל להרגיע אותה. ‫נכון. ‫היא מחשבה. ‫היא מחשבה פה, היא באה... ‫אנחנו התכנסנו פה בשביל קצת אי מחשבה, ‫לתרגל אי מחשבה, ‫להבין מה זה אי מחשבה, ‫לתת לה... ‫לא, כי אתה אמרת שהמקשבה זה לא... ‫-מה אני אמרתי? ‫רגע, רגע, רגע, רגע. ‫שלי הכי חשוב, ‫בכל הששתה, ‫העקרונות האלה זה המקשבה. ‫היא מובילה אותי לטוב, לרע, ‫לשבת, לא לשבת, לכל. ‫אבל הטענה היא שהיא לא מובילה אותך ‫לחמלה או לא לחמלה, ‫שאת החמלה צריכה פשוט לשחרר. ‫חמלה לא באה מהשכל, ‫היא באה מאיזשהו אינסטינקט. ‫מהלב. ‫ אחר כך אתה יכול לפתח, אחר כך תוכל לפתח את זה כמחשבה, אבל... לא, לא, אבל אני שוב, אני רוצה, רק, רק רגע. חשבתי לספר סיפור על פילים, זה נורא לעניין. נו? No. כן. <coughs> <coughs> הפילים הולכים, עוברים מקום, בא הקיץ, כל מקורות המים התייבשו. זה סיפור אמיתי. כן. <coughs> הפילים הולכים לחפש מקור מים. יש פיל שעכשיו נולד, והוא לא שורד, הוא בקושי עולה, הוא נופל <coughs> מהרגליים, כל פעם אימא שלו ניגשת ומרימה אותו. כן. <coughs> <coughs> במאמצים אחרונים הגיעו לשלולית של מים. Okay. הפילון הקטן שנולד קפץ למים וטבע. Yeah. Okay. אז okay. אימא okay. שלו הולכת לעזור לו. עכשיו, היא חסרת ניסיון, זו לידה ראשונה. היא מנסה למשוך אותו מהמים ורק משקיעה אותו עוד יותר ועוד מעט מטביעה אותו. Okay. הסבתא רואה את זה, ניגשת ודוחפת את האימא הצידה והפילון מצליח לצאת החוצה. <laughs> okay. אז איפה פה מחשבה, חמלה, mm. אהבה, כל הרגשות. הכל חוץ ממחשבה. אני לא יודע, אולי גם... אסבת חשבה. אה, בסדר. זה היה ניסיון. בסדר, פילים אולי חושבים, בסדר. אני לא יודע, זה פותח את כל הנושא של ה... בסדר, בואו נתחיל מזה שאני מודה בהכנעה שאני לא פיל. אני לא יודע מה פילים חושבים. יש עדויות על התנהגות שדומה לאבל, שהם עומדים מסביב לגבייה של חבר. יש, מצאו כל מיני עדויות של התנהגות שהיא לא מתאימה. אנחנו משתדלים, אנחנו משתדלים להביא בני אדם וכל... קודם כל בני אדם, ועוד לפני בני אדם, את הבן אדם הזה, שכל אחד יעשה ככה וירעב את עצמו. כולנו היינו בנימפה. מה? כולנו היינו בנימפה. כן, אבל אנחנו כבר שכחנו. אני מקווה שאנחנו כבר לא. עכשיו, אני שוב רק רוצה לחזור לנושא הזה של המחשבה. אם אנחנו רוצים להשקיט את המחשבה, זאת אומרת שאנחנו מכירים בזה שאנחנו לא רק מחשבה. שיש עוד משהו לפני המחשבה. הרבה פעמים כשאנחנו משקיטים את המחשבה, מה שמתגלה בעצם זה התחושות, זה הרגשות. גם את זה אנחנו יכולים להשקיט, ואז אנחנו רואים שיש עוד משהו מעבר לזה. אבל זה שאנחנו יושבים לעשות מדיטציה, זה לא מראה שמחשבה זה דבר חשוב, ש, שזה, לא, שזה נכון כשלעצמו, ברור ש... 95% מההתנהגות שלנו מוכתב על ידי, על, ידי, על ידי המחשבה, אבל הטענה פה היא שחוץ מה, מה, מה, מהמחשבה יש עוד דברים ואנחנו בעיקר בדרך אגב קצת יותר בעולם המערבי, אנחנו כמו שהיה לנו ואטס אמר, אנחנו כמו נחום תקום קצת, אנחנו טופ-האבי, זאת אומרת, בגלל זה מתגלגלים דווקא הראש שלנו גדל לממדים בלתי טבעיים <laughs> ואנחנו <laughs> חיים, חיים בתוך הראש שלנו בזמן שצריך באמת איזון, כאילו, בין הראש ובין הלב. אומרת, וזה הרבה פעמים חסר לנו כי זה ברור שבעולם התחרותי וה והמערבי והחסר רחמים וה וה זה אתה ‫רצוי בעיקר להפעיל את הראש ‫בשביל להתקדם, זאת אומרת, שמה. ‫אז זה, זה הפך כבר ללייטמוטיב של כולם. ‫אפשר להאזין בין התחושות למחשבה. ‫כן, ליצור כן. כמו, <אז> איזון בין זה לזה, ‫לאזין להרגע יותר. ‫זה ברור, זה דבר ראשון. ‫דבר שני, אנחנו בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות ‫זה לראות שהמחשבה נוצרה מ... תחושה, ושהתחושה בעצמה היא גם כן נוצרה בגלל משהו אחר. או בגלל מחשבה שנעלמה. גם מזור... יכול להיות, גם בהחלט זה, זה סוג של... זה... אבל כשאנחנו רואים את זה, אז אנחנו מבינים שגם התחושה, למרות שהיא נראית לנו כאילו הדבר הכי חשוב עכשיו, זאת אומרת, בסדר, הבנו למה אני חושב ככה. גם התחושה היא בעצם... תשעים וחמישה אחוז מהמקרים היא איזושהי תגובה, תגובתית ולא באמת אה, עושה את, את, את... בא מאין כאילו? מה? כאילו בא מאין מכלום? לא, שום דבר לא בא מכלום. הכל בא או מהרגל או בעצם התניות. כמעט... התניות? התניות, מהרגל, מחינוך, מ... מ, מ אם אמרו לי ככה, שמעתי ככה, עשיתי ככה וזה הצליח. זה. כן, זה חלק, כן. זה, זה יכול להיות לתניה. גם אבולוציוני, בהחלט התניה. כן. זאת אומרת, להגיד שזה בא מכלום, זה, <coughs> עכשיו משל סיני עתיק, ש... כמו שכתב אותו דה מלו, על מאמץ נכון, כשהקשט יורה שלא על מנת לקבל פרס, הוא בשיא כוחו. כשהוא יורה בשביל דובון פרווה, הוא כבר עצבני. <laughs> כשהוא יורה בשביל מדליית זהב, הוא עיוור, רואה את המטרה כפול ויוצא מדעתו. <laughs> הכישורים שלו לא השתנו, אבל הפרס פיצל אותו. הוא חושב על הזכייה יותר מאשר על העירייה, והצורך בזכייה, המוצילות אמית. זה ידוע שבקורס טיס הם לא מוכנים שמישהו יגיד, רק קורס, כאילו, שיגיד דברים אחרים שהוא רוצה. כי הם יודעים שזה שרוצה רק קורס טיס, ואם לא... לא יצליח בקורס טיס, הוא לא... הוא בדיוק. הוא יהיה עיוור. אז זה דרך אגב, אם אתם מכירים את, את, את, את הזן ואמנות הקשת, זה ספר של ג'ינה ריגל שהיה אמריקאי <ספר> שהיה ביפן ממש בשנות ה-30 או משהו כזה, <ספר> שעוד <ספר> לא ידעו <ספר> בכלל מה זה <ספר> זן, והוא <ספר> הוא, הוא, הוא, הוא, הוא, הוא כל הזמן מסביר, איך שכל הזמן הסבירו לו שהוא צריך <ספר> לראות בלי להשתדל לפגוע במטרה. וכשהוא הבין את זה בסוף, אז הוא פגע במטרה. כן, תגיע כן. ספר כן. כי, כי, כי, כי באופן בסיסי, הכישור עצמו של לפגוע במטרה, הוא כאילו כישור טבעי. זאת אומרת, אם לא תפריע לעצמך, ואתה צריך לך להתכוון כמו שצריך, אז תפגע. זה כל כך פשוט, כאילו, אבל מיליון דברים יכולים להסיט אותך מהמטרה. הייתי מאבטח בשגיאות בלונדון ועשיתי קורס בטווח באקדח. הפעם שקלטתי הכי טוב היה הפעם הראשונה שהכזבתי אקדח בלד. אחרי זה היו עוד חמישה או שישה מטווחים. וכל פעם רצית, רצית שאתה יודע. כן, בטח, אוקיי, אז שוב. על מאמץ נכון, טיפה יותר פרטים, כי כן, אני חושב שזה מעניין ואני חושב שזה יכול להיות רלוונטי להרבה דברים. אז זה מתחלק לארבעה חלקים. יש מאמץ למנוע, זאת אומרת, מאמץ שלא יקרו לנו Uh, uh, בוא נגיד, כשאנחנו מדברים על, על, על, uh, על רגשות עוכרים נגיד, אז אנחנו צריכים לנסות למנוע מזה שיתפתחו אצלנו רגשות עוכרים. זאת mm. אומרת, אם uh, נגיד, זה נשמע פשוט, אבל אם אתה לא רוצה להתעצבן על הפוליטיקה, אז אל תפתח את הטלוויזיה. זה mm -hmm. דוגמה. מה? אתה רדיו, אותו דבר. גם לא רדיו. וגם לא לקרוא יותר מידי תלמיד. ואל כן. תאכל אותי אוכל בוקר. ולא לאכול איתך אוכל בוקר, זה נכון. <laughs> זאת אומרת, זה... ובאופן כללי, זאת אומרת, נגיד, אם אתה... אתה לא רוצה שיתושים יפריעו לך כשאתה עושה מדיטציה, אז תלך למקום שאין בו יתושים. אומרת, אם אתה יכול. אתה אחד עליי, למה? <laughs> אבל ראשית כל תנסה למנוע כאילו שהדברים האלה בכלל יפור. יהיה להם את הצ'אנס כאילו לפגוע בך. המאמץ השני זה אם זה כבר קורה אז תנסה להתגבר על זה. זאת אומרת אם כבר אוכלת ארוחת בוקר <laughs> עם מישהו שהוא <חל> אה, אה, אה, פוליטיקאי אז תנסה, תנסה לראות מה אתה יכול לעשות בשביל שזה לא ישפיע עליך. אתה כבר לא יכול להרחיק אותו, זה לא מנומס, זה לא בסדר. פתחת את הטלוויזיה כבר, אבל תנסה, בעיקר תנסה לראות מה שזה עושה לך. כשתראה מה שזה עושה לך, רוב הסיכויים שאתה כבר תתייחס אליו אחרת, והדבר הכי חשוב זה תנסה לא להזדהות. לא להזדהות עם הרגשות שלך, שיכול להיות שאם כבר פתחת את הטלוויזיה וראית את אשמיגיה והוא מדבר, אז נוצרו לך אצלך רגשות של טינה, של שנאה, של כעס, של זלזול, של כל דבר שאתה רוצה, תתבונן על זה טוב, תראה שזה לא מועיל לך, ואז תנס... בזה להתגבר זה על פי רוב לא להילחם בזה, אלא לראות את זה, לראות למה זה קורה. בעיקר בזמן אמת, ואז עכשיו מצד שני, מצד שלישי, יש מאמץ לפתח. מה לפתח? לפתח את התכונות הטובות שלנו. את האהבה, את החמלה, שמחה, השתוות הנפש, ו... נדיבות. נדיבות. זה אהבה. ו... ופה שוב, א', אתה יכול לנסות להיות במקומות שהם, איך אומרים, conducive, שהם מובילים לדבר הזה, למשל, אני בטוח שכשאתי נוסעת לתל אביב ויושבת בתוך גן של ילדים מבקשי מקלט, היא נמצאת בסיטואציה ש... יש סיכוי שהיא תפתח רגשי אהבה או חמלה או, או, או שמחה יותר מאשר... למרות שבהתחלה כשהייתי באה הייתי כועסת על הממשלה שלא נותנת להם חשבות אז... זמנית. כן, אז, אז עכשיו הבנתי שזה לא עוזר לילדים שאני כועסת ואם אני סתם אוהבת אותם בדיוק. זה כן עוזר להם. כן, כן, אבל, אבל זאת אומרת המאמץ לפתח את הדברים האלה אז זה אם אנחנו יכולים אה, אה, אחת הדרכים הכי מקובלות זה לבוא לנהריה, לוולפסון 10, ביום ראשון, בשבע וחצי, ולמדוד בודהיזם. זאת אומרת, זה גם כן. זה מאמץ לפתח משהו, זה מאמץ, אני יודע. לי זה הכי פחות מאמץ, כי אני בבית. לכם זה, מאמץ. אבל מאמץ, לכם תשלום. זה מזמן, תכף. אז, אז אה, אה, אה, לפתח את הרגשות החיוביים. וכשכבר יש לנו את הרגשות החיוביים האלה, אז אנחנו צריכים להתאמץ לשמור עליהם. זאת אומרת, זה לא רעך שבסדר, פיתחתי את זה כאילו והיה לי את זה, זה דבר שכל הזמן דורש תחזוק. תחזוק. וקל מאוד, זאת אומרת, okay. uh, כן, והמשל זה משל הגינה המפורסם, שאתה רוצה uh, גינה, גינת ירק, אתה רוצה לגדל חסות, אז דבר ראשון אתה צריך למנוע, מה אתה צריך למנוע? אתה צריך למנוע uh, uh, <תפים> כל מיני חבר'ה שיגיעו מסביב, אז אתה בונה גדר, אתה לא נותן לדורבנים ולחבר'ה האלה להגיע. עכשיו, <coughs> <coughs> לפעמים זה לא עוזר, ולפעמים, נגיד, צומחים עשבים בתוך הגינה, אתה עשית את הגדר, אבל הם צמחו, אז אתה מוציא אותם. זאת אומרת, זה המאמץ, אז הראשון זה המאמץ למנוע, המאמץ השני זה מאמץ להתגבר. אז אם מצאת שבלולים, אז תזרוק אותם, ואם מצאת עשבים, אז... אתה מוזמן לעקור אותם. עכשיו לפתח, זאת אומרת, כן, תעדור, תזרע, תז... תזבר, תשקה, כן, ו... ולשמר. וכש... כשהצמחים עולים, אז אני יודע, אם אתה צריך לשים שקית נייר, אז תשים שקית נייר, ואם אתה צריך... להשקות, אז תשקה, ובסוף גם אני מקווה שתקטוף. אז זה הנושא של מאמץ נכון. אבל שר... אין בזה שום דבר שקשור באיך לעשות פעולה למשל. זאת אומרת, אם נגיד את המאמצים שאנחנו עושים, over מאמצים או כל מיני דברים כאלה, לעבודה, ל... לתת יחס, יש, יש, יש לנו, זאת אומרת, אני, זה לא דבר שעולה לי פה על ה, כל הקריטריונים האלה. אתני, אני לא הבנתי בדיוק את, את הבעיה. אני צריכה לעשות איזשהו פרויקט ואני עושה עודף מאמצים, כאילו. יש מאמץ נכון, מה שנקרא. התאמצות, מעבר למה שאולי צריך, איפה כאילו. הבא... הפרופורציות, כאילו? אז בדיוק, גם הבנ... המאמץ נכון אומר שאתה צריך להתאמץ, כמו, ש... כמו שהסיטואציה דורשת. זה ולא יותר. כי... כי יותר זה פחות. אבל בכל הקריטריונים, איך זה נכנס לתוך הקריטריונים שאמרת? מאמץ נכון, במה? מאמץ נכון זה הכותרת, לא? אבל כשאתה מחלק את זה כאילו לארבע. מה אתה למנוע? אני חושב. כל הזמן להתבונן במצב, לראות מה מתאים. לא, זה לא, ראשית כל פה מה שהיה, זה היה בקשר למצבים נפשיים, זאת אומרת, זה הטיפוח, זה המניעה של המצבים העוכרים. והטיפוח של המצבים הטובים. זאת mm אומרת, -hmm. זה המניעה של השנאה ושל התאווה ושל הבורות, והטיפוח של האהבה, של החמלה, של השמחה ושל אז ה... אז זה לא מאמץ נכון לגבי פעולה בעצם. לא, לגבי פעולה, אז אמרנו קודם, בפעולה נכונה, mm -hmm. מה זה mm -hmm. פעולה נכונה? זה פעולה שמתאימה בדיוק לסיטואציה. כן, ושוב, שיש. אין, שמה אין רצפט, יש כן ערנות. הרצפט הוא ערנות, או, או, או, או מודעות, כן. זהו שיח נגמי. כן. כן, כן. לא מתאמצות. זהו שיח נגמי כן. חדש. זה כן. כל פעם עוד קיים מחדש לדעת. נכון, כן. רעלנות כן. כן. כזאת. כן, כן, כן, בדיוק. זה ממש תיאור מדויק. כן, זאת אין... תג... האמת שאתה גם לא יכול, אפילו אם תחליט מראש כמה שאתה רוצה להשקיע, החיים יראים לך שאו שאתה לא צריך או שאתה צריך יותר. בגלל זה, אבל, אבל אתה כל הזמן באמת צריך נכון. עכשיו, זה בעצם מביא אותנו... ‫לנושא הזה של, של, של, של מודעות נכונה. אה, ‫-נפגעי, לפני שאתה כן. אומר, ‫יש איזושהי דרך לבדוק ‫אם אה, המאמץ הוא כבר לא נכון ‫ואתה אמור לוותר? ‫תראה, הקריטריון העיקרי בבודהיזם ‫זה אם אתה סובל. <laughs> זה... זה, זה, זה באופן כללי, אה, אה, בעדכונים, בהתאמות הנכונות, זה מה שאתה יכול עכשיו, לחש... זה אתה יכול לבדוק. זה בסדר, זה הולך, זה גורם לך ליותר חופש או לפחות חופש? זה גורם לך ל... זה טוב לך או שאתה, או שאתה סובל? כן, יכול להיות שאתה אבל משקיע בעתיד בלימודים, במאמץ מסוים, כן. ובאיזשהו שלב אתה כבר סובל מפני שאתה מאוד מתאמץ, אז אתה נו. אומר, ואתה מונע מעצמך חופש בגלל שאתה לומד. כן. אז... תראה, שוב פעם, ראשית כבר בוא נבחין בין דברים טכניים ודברים שהם דברים של הנפש. אוקיי. בדברים טכניים, אז כן, יכול להיות בהחלט שאם החלטת שאתה רוצה לרוץ מרתון, אז אתה באמצע תסבול, ויכול להיות שאתה תסבול גם בזמן הריצה. אתה החלטת שאתה רוצה לרוץ מרתון, וזה, היה, וזה היה המחיר של זה. אבל, זאת אומרת, פה הקריטריון, ושוב, השאלה אם כואב לך או שאתה סובל, אבל יכול להיות שאתה אפילו סובל. <laughs> אבל, אבל, אבל זה עניין טכני כאילו, זה עניין שאתה בתוך, נמצא בתוך דבר שאתה החלטת שאתה רוצה לסיים אותו, יכול להיות שה... או הגוף שלך, או... אני לא אוהב להשתמש בטרמינולוגיה הזאת, אבל כאילו היקום אומר לך שאתה עושה טעות, כן? <laughs> אבל, אבל, אבל נעזוב את זה, אבל זה באמת עניין טכני, אבל נגיד שאתה שואל אה, אה, בסיטואציה מסוימת, אני לא יודע מה, נגיד שאתה אמצע באיזושהי מערכת יחסים, אם אתה סובל, זה אינדיקציה שמשהו פה לא עובד. צריך להיות מאמץ נכון. כן, בסדר. מאמץ נכון. בסדר, זה, הוא שואל, הוא שואל. איך זה, המאמץ הנכון לדעתי, בסופו של דבר, גם אם אתה מסתכל על הדבר עצמו שאתה רוצה להגיע אליו, כן. מסתכל על דבר שהוא חיובי, אז המאמץ מתפוגג במערך מסוים. לא, המאמץ יישאר, אבל אתה לא תסבול ממנו. הוא כאילו לא מאמץ. כן. הוא כבר... ככה... אצלם קוראים לזה מאמץ נכון. כן, כן, כן, כן, ברור, זו התשובה. הייתי יכול להגיד, כן, תעשה מאמץ נכון, אבל הוא לא, הוא רצה... הוא הוא הוא הוא הוא הוא זה סימן. כן, כן, אם אתה מסתכל עליו, על הסיטואציה באותו רגע, וכמו שאמר חימי, זה לא פעם אחת, זה לא בהתחלה וזהו, אלא כל הזמן, ongoing. אבל עכשיו, למשל אתה... אתה עובד עם ילד, זו... כן. אתה מאוד מאוד מתאמץ, ואתה כאילו, אה, אתה רוצה להשקיע, אתה משקיע בו, כן. ואתה יכול להתקל בהתנגדות, נו, בעצם אתה יכול להגיד אולי הדבר הנכון זה לעזוב אותו? אולי באמת זה לא נכון. לפי כל יכול להיות שזה נכון. עכשיו, השאלה רוצה פה זה אינדיקציה. רגע, רגע, אבל אני אומר משאב ביניים, שאני אוהב את כל החיים שלי בשביל להקים את המשפחה, בשביל ללמוד, זאת אומרת, אני משקיע במשהו שאני רוצה אותו. אבל הסבל מתגנב אליי במקום אחר, בשביל אני צריך את כל זה, למה אני חי? זאת אומרת, השאלות הפילוסופיות, השאלות הקיומיות, הן גורמות לי סבל. אז עם השאלות הקיומיות. שזג ידבור. לא, אבל אני אומר, אל תתמודד כשאלות קיומיות. הן עוצרות אותי ביום יום, לעשות למה? אבל למה? כי אני שואל שמה אני צריך לעשות אותם. אז תשב ותחשוב על השאלות הקיומיות. למה הן צריכות להפריע לך לעשות את מה שאתה עושה? זאת השאלה הגדולה. ו... הוא רוצה תשובה. לא. לא, לא, אני יכול למצוא את לא, לא, בסדר. אבל זה, אני שם אומר, שם זה, זה, זה, זה שני דברים נפרדים שאתה לא צריך, לא. זה לא פחות חשוב כמובן, אבל בוא נגיד מבחינה מסוימת, זה יכול להיות תירוץ. זאת אומרת, אה, אה, אה, אני, אין, אני לא מבין מה המשמעות של כל הדבר הזה, אז בוא, בוא, בוא, בוא, בוא נעזוב את זה, כיוון שאני יודע, מתאר לעצמי כמה שאני מכיר אותך, שאתה לא אה, אה, יצור אובדני, אז אני, יש כאלה שזה גורם להם לזה שהם סתם, כן, שהם לא יודע מה, קופצים מהגשר. אבל, אבל אנחנו צריכים להבחין בצורה מאוד מאוד, מאוד מובהקת, כאילו, זה בסדר, זה, זה, זה, זה, זה מתעורר וצריך לחשוב על זה, וזה מצוין שזה יתעורר, כי בגלל זה אתה אולי תפתור את הבעיות הקיומיות שלך. אבל באיזה מקום זה קשור לדבר עצמו, זאת השאלה הגדולה. והאם זה נותן לנו איזה שהוא אה, אה, רישיון או, ריש, או, או, או רשות או רישוי, אה, אה, אה, לגזור מזה לגבי הדברים של היום יום. עכשיו שוב, שוב אני אומר, אם אתה עושה משהו ספציפי או שאיזשהו יחסים מסוימים או איזשהו עיסוק מסוים וגורם לך סבל, זה אינדיקציה שמשהו פה לא נכון. חורק. לא נכון. לא, לא רק, נכון. רק, רק החיים גורמים לי סבל, לא כל הפעילויות הן אחלה. אוקיי, אני... אוקיי אני... מצוין. אז, אז, אז אם זה רק החיים, אוקיי. אז בסדר, אז אתה צריך לפתור את הבעיה הזאת, לא את הפעילויות. הפעילויות... מה המשמעות זה חיים? החיים הם מאוד פשוטים, למה אנחנו זה רק נושאים בסדר, בסדר. אז, זאת אומרת, כמו ש... לא מצאתי. כמו שאומר, אני לא יודע בדיוק מי, בן אדם צריך משמעות, כמו שדג צריך אופניים. אוקיי, קודם כל אז זה נצחק בקול ברוח. אבל בשביל זה, אני יודע, זו התשובה של הבודהיזם. זו התשובה של הבודהיזם, כן. זה מה שאני יכול להציע, כן. אבל... והשאלה הגדולה היא, השאלה היא, למה אתה צריך משמעות? והתשובה היא, כי אמרו לי שצריך. זה כמו... זה לא בדיוק, מה זה משמעות? דברים שגורמים לך הנאה, גורמים 오, לך תחושה טובה. זה, אוקיי, מה קשור למשמעות? של... כן, יש בהם משמעות. כי הדברים מסוימים שגורמים לך הנאה, יש להם, הם יוצרים לעצמך תחושה של סיפוק, של... של הוא אי... מדבר על משמעות החיים, הוא מדבר על... אני מבינה uh, ה... על מה מדובר, כי אני יודעת על... משמעות, בשביל מה, מה... משמע... <שמה> אני חייבת? למה אני חי? הרי אם בסופו של דבר אני מת, אז מה? למה אני חי בכלל? אני עוד איזה ביולוגיה בתוך כל המערכת. השאלה הזאת כל הזמן צפה. השאלה שלי הבאה, אחרי השאלה הזאת, שלא ניתנה תשובה, זה, אז מה, אם אני, איך אתה נהיה בודיסט? זאת אומרת, איך אתה נכנס, זה לא כמו דעת, שאם אתה עושה ככה וככה וככה, אתה לא נהיה בודיסט. אני לא בודהיסט, אני בסך הכל עושה, I practice Buddhism, זאת אומרת, אבל אני לא חושב שאני בודהיסט. זאת אומרת, אתה יכול להיות בודהיסט, אם נולדת במקרה לאבא טיבטי, כן, אז אתה רוב הסיפור שתהיה בודהיסט. לא, אבל היה איזו הגדרה של מישהו שהוא אמר, אתה בודהיסט אם אתה, היה משפט כזה, שאתה בודהיסט אם אתה, בדרך כלל אם אם אתה משהו דווקא בשלילי, לא בחיובי, כאילו. אם אתה לא, מה, אם אתה לא... לא יודע, המשמעות זה כדי למות במלחמה. אם אתה לא מאמין בטרור. אין משמעות, לא הולכים לחזור את המלחמה. לא, אני יכול להגיד לך שאם אתה, מבחינה מסוימת, אם אתה מקבל את ההנחת יסוד, וזה לא צריך להיות הנחה, אתה צריך לבדוק אם היא נכונה, אבל אם אתה בודק ורואה שזה נכון, שיש לך בחיים סבל, והסבל נוצר מזה שאנחנו לא מקבלים את המצב כמו שהוא, אז מבחינתי אתה בודהיסט, אם מבחינתך אתה בודהיסט זה כבר שאלה אחרת, אבל גם בודהיסט זה כמו משמעות, למה אתה צריך להיות בודהיסט? זה מצב מחשבתי, זה שוב, זה קונסטרוקציה מחשבתית שהיא טובה בשביל הדרך ‫אבל היא לא מטרה, המטרה של הבודהיסט ‫זה לא להיות בודהיסט. ‫זה זה כמו יהודי שאתה רוצה לעשות ‫ככה וככה. ‫לא, זה ההבדל. ‫לא. ‫לא, אין דברים שאתה צריך לעשות. מדיטציה זה כבר עשייה. ‫שהם שומעים שהם ארבעה מיטות ‫והדברים האלה שאתה לא... ‫אתה לא צריך, שוב, זה הכול... ‫-לגנור, זה לא עיסה לא צריך שום דבר. אם אתה רוצה להיות בודהיסט... ‫לא, אם אתה רוצה להיות מאושר. לא אם אתה רוצה להיות בודהיסט. יכול להיות, להיות מאושר גם בלי להיות בודהיסט. נכון, עכשיו, נכון, אבל, אבל זה בשחולה בא... ההיא. זה... פה, פה, אני יכול רק להסביר איך הבודהיזם יכול להיות, איך מ... לעזור לך להיות מאושר. זה ברור לגמרי שיש אנשים שדוד מכיר אותם, שבתקופה מסוימת הם חזרו בתשובה והם נהיו מאושרים. זה גם שיטה. כל שינוי לפעמים עושה את ה... גם נכון, גם נכון. נגיד, לא משנה. אני לא אמרתי, אני זה הדרך היחידה לאושר. אמרתי שזה דרך לאושר. לדעתי זה דרך, או יותר נכון, דרך לא לסבול. למה? כן, אתה יכול לא לדעת כלום ולהיות בודהיסט, אני שואל. לא, אני חושב שאתה לא לדעת. מה? באופן טבעי, להיות... רגע, רגע, רגע. אבל לא, אתה יודע שזה ארבעה מיטות ואתה... מה זה משנה? רגע, רגע, מה זה משנה? לא, לא, מה זה משנה אם אתה יכול או לא יכול? אתה זה... לא, לא, לא, עוד עשר שנים. רגע, רק שנייה. אתה בעצמך נולדת כזה? לא. אוקיי, אז מה זה משנה? יכול להיות שיש מישהו במדינת, בארץ לא בן גולו, מלך זולו, שנולד ככה. זה חשוב? זה מעניין? זה לא מעניין. אוקיי. כן. יש איזה נוסחה. כן. אני אומר לכם מחפשים נוסחה. כן. יש בשביל להיות בודהיסט, אתה צריך לא לשקר, לא לגנוב. יש איזה שהם חמישה דברים. כמו אצלנו מובה, עם עשרת הדיברות. אני מוכן, אני מוכן, אבל זה ממש לא חשוב. לא, אבל לא, לא, לא, לא, לא איזשהו... מה שהם אומרים זה דבר כן. אחר, אם אתה לא מקיים את זה, אז אתה לא בודיסט. <laughs> זה לא אומר שאם <laughs> אתה כן מקיים את זה, <laughs> זאת אומרת, כשאתה נכנס באופן רשמי לסנגה, שזה באיזשהו מקום, נגיד, שהוא מסורתי, אז אתה מתחייב להשתדל. שוב, לא, okay, לא, five. להשתדל לקיים את חמשת הפריספט. <laughs> אבל, עכשיו, תראו, יש, אתה יכול להפוך להיות בודהיסט, רשמית, if you take refuge. To take refuge זה נקרא לקבל מחסה, okay. ואתה לוקח refuge בדרמה, בבודה, בדרמה ובסנגה. זה כאילו הטקס הרשמי, שאם אתה... שוטח את עצמך בפני הבודה ובפני הדרמה ובפני הסנגה אז אתה נהיה בודהיסט אבל אתה לא נהיה בודהיסט אלא אתה נהיה חבר בסנגה עכשיו צריך להבין שבודהיסט זה לא מונח בודהיסטי הבודהיסטים לא יודעים מה זה בודהיזם הם לא שמעו בחיים שלהם את המילה הזאת הם יודעים מה זה דרמה והם יודעים מה זה דרמה פרקטיס וזה מה שהם יודעים, זאת אומרת, אז או שאתה פרקטיס לדרמה, או שאתה דונט פרקטיס לדרמה, או שאתה קצת פרקטיס לדרמה, אבל אין אצלהם הבחנה שלא לדבר, כמובן, נגיד, אם אתה נוסע לסרי יש שם בודהיסטים ויש שם תמילים, זאת אומרת, והם נלחמים אחד בשני, והם יודעים טוב מאוד מי בודהיסט ומי לא בודהיסט, אנחנו לא מדברים על זה, <laughs> אבל, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> אבל, <laughs> <laughs> אבל מבחינת... אה, אה, אה. מה אתה כלפי עצמך? אז שוב, יכול להיות שאתה נולדת בודהיסט, למרות שאבא שלך לא היה בודהיסט, אני עוד לא מכיר אחד כזה, אבל נגיד שיש כזה, וזה לא צריך לעניין אותנו. גם, גם שוב, זאת אומרת, להיות בודהיסט זה לא כן או לא. זה, זה על עניין של דרך. שאלת, uh, תמיד, זה הכי טובות אלה. מה המשמעות של להיות בודהיסט מבחינה זאת? מה? זה מה שהוא שאל, להבין? המילה להבין? לא להבין, אוקיי, לחיות את החיים? זאת המילה הכי טובה, לא. לחיות את החיים? לא, לא, אם אתה מבין מה קורה לך, בכל רגע ורגע, זהו. זה מוריד את הסבל. בדיוק. ולדעתי זה, זה היה מטרה כאילו. זה המטרה, להבין מה קורה לי. ולקבל, רגע ורגע. ולקבל את זה? לקבל את זה זה לא מטרה. לא, okay. להבין, הזה, להבין זה אחד. השאלה מה אחרי שהבנת. אם אתה באמת מבין, לדעתי, אז אתה גם מקבל, אבל זה לא מקבל, כי אתה מקבל, אלא כי, כי אתה זה, מבין. כי אתה נאור. כשאת משהו... כן, כן, לא כן. מבינה את לא שואלת מה קורה אחרי שהבנת. כן, כן, כן שאת אבל... כשאת שואלת את המדינה. לא כן, אבל שוב, אבל לא <laughs> צריך לעשות את זה שואל. משהו גדול. משהו קטן. את עכשיו, נגיד, את ראית מישהו ואת כעסת. ואת מתבוננת פנימה ואת מבינה למה כעסת. כשאת מבינה למה כעסת את מפסיקה לכעוס וזהו, זה הכל. לא צריך להיות... 24-7, וזה לא צריך להיות מדובר על איזשהו דבר שהוא מזעזע את כל היקום, זה רגע אחרי רגע, וככל שאנחנו יותר אוספים את זה, אז כן, בדיוק. עד איזה עומק אתה יכול להגיע בלהבין למה כעסת? כן. ברמה שזה כבר יעצור את הכעס, אתה יכול להבין למה כעסת, אבל עדיין לכעס. אז יש כמה שלבים. שלב אחד, שאתה כועס, ואחרי זה אתה נעצר רגע, ואתה מסתכל אחורה, ואתה מבין למה כעסת. יש שלב שני, שאתה כועס, ואיך שגמרת לכעוס, אתה מבין למה כעסת. יש שלב שלישי, שכשאתה כועס, אתה מבין למה אתה כועס. ויש שלב רביעי, שלפני שאתה כועס, אתה רואה שיש פה סיטואציה, שיכולה יכולה... לגרום לך לכעס, אז אתה בכלל לא נכנס אליה. כמו החוב עם הטיבטים. כמו, כמו האיש שהולך ברחוב עם החוב. כן, נכון, עם הבור כן. הבור, כן. עכשיו, ככל, עכשיו, ככל שהדבר הזה שאתה כועס עליו, הוא עם משקע אמוציונלי יותר גדול, ככה אתה תהיה בשלב יותר מרוחק. זאת אומרת, אתה לא יכול להתעסק בריל טיים עם דברים שהם מאוד מאוד טעונים אמוציונלית. אלא אם כן אולי אתה נמצא במדיטציה, אבל ככה בחיים מאוד מאוד קשים. אז אתה מודע ל... עניין לאמוציונלי פה, אתה כועס מסביבות אמוציונליות, ואת, ואת, ואתה מבין את זה, ואתה יודע את זה, ואתה צופה את זה. אז אני אומר... בוא נגיד, את... אתה יכול לא להיות שם, כשזה קורה, נו. אבל נו. אם זה כבר קרה, אתה לא יכול להרחיק את זה ממך, נכון. בכוח המחשבה. לא, לא, בטח שלא בכוח המחשבה, אבל אני אומר לך שוב, בוא נדבר על דבר קטן, בסדר? דבר קטן... צ'יק. מה נגיד שאתה באופן כללי אוהב חיות, וגוד פורביט, הלכת בשביל ליד הים, וטמחת על נמלה. בסדר, באמת. בוא תגיד שראית בן אדם בועט בכלב. זה גדול. רצה לרדת למשהו קטן. בסדר, בסדר. הוא הולך איתי, ואתה כועס. כן. אתה אליי, אתה לא כועס, לו, כן, כן, כן, כן, אוקיי. <laughs> אז אתה רואה בן אדם בועט בכלב, אתה כועס עליו, ואתה הולך הביתה, ואתה חושב על זה. ואתה... בוא נגיד, ראשית כל נוציאים בכלל מהמשוואה את האפשרות שאתה יכול להתערב שם. כי נגיד שזה היה איש כזה גדול. שאתה מבין. לזה יש לך עוד סיבה כפולה כן, לכסכול כן. ולכעס. לא, לא, לא, אבל בוא נגיד שאנחנו מוצאים את זה מהמשוואה, כן, כן אני הוכנסתי ומיד הוצאתי, לא יכולת לעזור, בסדר? זה היה מעבר לכסכול. כן, <ört NS> <può> כן. <ח> <ח> עכשיו, <ח> <ח> עכשיו, מה, עכשיו, אתה כועס. יכול להיות סיטואציה שאתה תראה דבר כזה, ונגיד, אני סתם אומר, אתה תחשוב שהבן אדם הזה הוא ממש ממש בן אדם סובל, הוא סובל. עומדת לידו אשתו, הוא היה יכול לבעוט באשתו, הוא לא בעט בה, הוא בעט בכלא. ויכול להיות שזה יעורר בך יותר חמלה מאשר כעס. יהיה בזה גם קצת כעס, אבל זה לא מוכרח להיות, זאת אומרת, אני מנסה עכשיו לעשות סיטואציה... זה כאלה, נשאר חוטר קוזי. נגיד, נגיד. זה איזשהו מנגנון באמת לטפל בכעס. כן, כן, נגיד, כן. כל כל אנחנו כן. מנגנונים, בוא עכשיו. נגיד, הוא בעט בכלב שלך, אני עוד יותר מחמיר לך אתם, את הסיטואציה, אז תגיד. כאילו, אז... הוא עבד בכלב שלך, הכלב שלך שיחק והוא התקרב אליו יותר מדי, אז כן. הוא בא ונתן לו בעיטה במקום להתרחק. כן. אתה... מה? אתה מאוד כועס על הבן אדם הזה, ולא מעניין אותך אשתו, ולא מעניין אותך שום דבר. ראשית כל, אם אתה בן אדם שבאמת מבין, אז אתה מבין שגם לכלב שלך היה חלק בזה. ראשית כל, אתה, למה לא הוצגת אותו על הליש? <laughs> אז, אז, אז, אז, אז אתה לא יכול להטיל הכל עליו. ו... ואם זה נגיד ילד שהוא יבעט בכלב מרוב בעלה, אז אתה לא תכעס עליו, נכון? אתה צריך לראות מה הסיטואציה, האם הסיטואציה הזאת כשלעצמה במאה אחוז מצדיקה כעס. זאת השאלה. בוא נגיד יש סיטואציות שכן מצדיקות כעס, זה כאילו אני מביא לך איזה סיפורים. אין סיטואציות שמצדיקות כעס. שכאילו לא מצדיקות כעס. אני ואשתי בבית, אדם בת 12, שואל כל הזמן. דברי חוצפה לאוויר. לא אשתי נקרעת מזה מכעס, ואני... ביניהם. לא, אני... לא, לא, אני, לא לא אני מתבדח עם זה, אני צוחק עם זה, אני אומר לעדה שאני אוהב אותה, אני אומר לאשתי שאני אוהב אותה. לא, אני... לא מרגיז אותי. אני יודע שהיא מדברת, היא מוציאה דברי חוצפה. אמרתי, אמרתי, לה, איך אני יודע שהיא מדברת, או איך אני יודע שהיא מתרצפת, כי אני כן, שומע אותך. <laughs> <כך. מדברת> כן. אני, אז הנה בן אדם אחד שסובל מזה אשתי, ממש סובלת, שינית את הגישה שלך. כן, איכשהו, כן, אתה מבין שזה עניין של פגישה. שלא לסבול. אתה מכיר את הסיפור הזה שאמרו לכל הילדים בכיתה שיספרו איזה דברים טובים עשו לבעלי חיים? אז זה אמר, אני הצלתי תרנגולת שהלכה ברחוב, וזה אמר, היה גוזל שסידרתי לו תקנה. למוישה לאמר, אני ראיתי ילד שבעט בכלב, ואני הרבצתי לו מכות רצח. <laughs> <laughs> אז אין כעס, זה... אה, אמרו כבר חכמים מאיתנו שכעס זה הדרך שאנחנו מאשימים את עצמנו על טיפשות של אחרים. <laughs> זה לא... <laughs> אתה, אתה חושב ש, שעזרת לכלב? אז מה עשית בזה שכעסת? עשית קצת טוב לעצמך והרבה רע. לא, לא לא, למה לעצמך? כי זה לא להימנע מהסיטואציה. לא, לא לא, בוא נגיד שזה קורה. אבל למה אתה כועס בעצם? אתה כועס כי נפקדת, כאילו, כי... זה לא משנה, אבל זה נראה לא צודק. האנרגיה של הפעולה הופכת להיות כעס, אם היית מגיב לא היית כועס. בסדר, אבל אתה לא הגבת. זה נראה לא צודק. אבל אנחנו הוצאנו את זה מהמשוואה, זה נראה לא צודק. הוא כועס, כי זה נראה לא צודק. זאת אומרת, יש צדק, יש צדק. ויש פגיעה בחוקים אני חושב שזה יותר קולט, זה עניין של פגיעה, זה יכול להיות... כן. אתם פוגעים לך בערך רגשי מסוים, כן. או אתם פוגעים או... לך ברכוש, כן. או, או, בר... או ברגשות שלך. אתם מכירים את אתם מכירים את הסיפור של שסור, אישי... סורמלו, שהוא מספר שהוא הלך שם באיזה דיונה של חול, והלך לידו סוס, והסוס סחב עגלה של נפט. והסוס אומר לו, תשמע, הבעלים שלי, הוא חתיכת מניאק, הוא לא נותן לי לאכול כמו שצריך, והוא ממש יגע אותי, והוא בקושי. אז הוא אומר לו, סוס, סוס, אתה מדבר, למה שלא תדבר עם הבעל בית שלך? אני אדבר איתו, אז הוא יגיד לי גם לצעוק, נפט, נפט. אנחנו, ראית משהו שאתה מכנה בשם עוול, ו... ראשית כל זה נכון מה שחמי אמר, זאת אומרת שבמקום כאילו לעשות משהו אתה כועס, אבל הכעס שלך, בוא, בוא, בוא נשאל שאלה כזאתי נגיד, נע, נע, נע, נעביר את זה קצת, אני מקווה שנצליח לחזור משם בשלום, <laughs> אבל... <laughs> <laughs> <laughs> ש... <laughs> כן, <laughs> כן. <laughs> אתה רואה אה, סוס במרוץ אה... תבין, איני סוסים היום. במרוץ של, של מרוץ סוסים, והג'וקי שלו, דוקר אותו. נגיד דוקר אותו, בועט בו, שזה נראה לך... לא. מה? זה נראה לי פוגע באלכאיזם, למרות שזה נורמה. למרות שזה מקובל. כן, כן. לא הצלחתי, אז הלאה. נו, גם עם הסורים. אתה ומיקי. כן, זה לא, שתגיד. זה בסדר, <laughs> זה <laughs> כבר... <laughs> לא, השאלה היא מה, מה יקרה לך אם תכעס, ומה יקרה לך אם לא תכעס. או... הכעס שלך לא עזר לשום דבר. לגמרי. אז מצוין. אז עכשיו אתה צריך להשתמש בתודעה שלך, כדי להבין שבעצם הכעס, להוא לא זה לא עשה כלום, ולך זה הזיק. ומכאן אתה צריך לעבוד על עצמך שהכעס הזה הוא חסר... נכון. וגם זה כבר השתרף דבר כזה, אבל הסיפור הזה שלך עם הסוס והבן אדם, הוא דווקא מאוד ציורי, כן? לא משנה שהוא מדבר, לא מדבר, וזה בדיחה. אבל אם אתה רואה בן אדם לבעל חיים שלו, זה גורם לי כעס. אבל למה? אבל למה זה כמובן לך כעס? כי הבעל חיים שלו הוא חסר ישע. והוא יכול להתנהג אליי. מה אתה יכול לעשות אבל? אתה... לא יכול לעשות שום דבר. נו, אוקיי, אז רגע, עכשיו אני רוצה באמת, זאת אומרת, הרי אתה לא מדבר סתם, אתה מדבר מתוך זה, ואני מבין לגמרי, מתוך ראיית עולם מסוימת, שיש איזה שהם כללים שצריכים להישמר, וזה לא בסדר, it's not done, וזה בסדר. עכשיו, אתה יכול להישאר עם הדעה הזאת ולא לכעוס. כן. זאת אומרת, ראשית כל, אם זה יוצר אצלך אנרגיה, תחשוב האם אתה יכול לשמוע, לנצל את האנרגיה הזאת, נגיד בשביל... ‫לא יודע מה, בשביל לעזור לכלבים נטושים. ‫ פה מקלט של כלבים, ‫שאני לא יודע איפה זה בדיוק. ‫ מוישלה, קוראים כמו מוישלה. כן. כן ‫ זה דבר אחד, ‫אבל להישאר עם הכעס... ‫זה לא עוזר. זה מזיק אפילו. ‫ עכשיו, יכול להיות שוב, ‫יכול להיות שבזמן שזה קורה, ‫אתה... אתה לא יכול, אתה, אין לך את הפניות הנפשית בשביל להיות כל כך חכמולוג ולהבין את זה. לפחות אחרי זה, כשהלהבה קצת שוכחת, תסתכל על זה ותגיד לעצמך, האם, רוצה? לא, ראשית האם כל, עזרתי. האם עזרתי למישהו או שהזקתי למישהו, רוב הסיכויים שתגיע למסקנה שהזקת לעצמך. לעצמך. עכשיו השאלה אם אתה רוצה להמשיך עם זה, שוב, אם זה נורא חשוב, אז תראה אם אתה יכול, אתה יכול גם דרך אגב לפעמים, שוב לא זה, אתה יכול לגשת לבן אדם, קורה לפעמים, תאמן ש... אתה מבין, שאתה יכול לגשת לבן אדם ולדבר איתו ולהתבדח איתו ולהגיד לו, תשמע איזה כלב נחמד בזה, מה הכלב עשה וזה, דרך אגב, לא, שלא תחשוב, בן אדם לדעתי לא יבעט בכלב שלו סתם. משהו, משהו קשור. הוא לא, רוב האנשים, הם לא בועטים בכלב שלהם סתם. קרה משהו. יכול להיות, אתה יודע מה, מספיק שלא יודע. זה על אוף זה גם יכול להיות, לא קשור לכלב. כן, לא קשור לכלב, או כן קשור לכלב, או לא יודע מה. בקיצור... שהכלב עשה משהו שהציק לו. זה זה, לא מצדיק את זה, זה לא איבד את השתונות, זה כמו שאתה איבדת את השתונות, הוא איבד גם, יש לי חבר שבועד בכלבים בתור גישה חינוכית, אנחנו אוקיי, אתה יכול להגיד שזה לא מוצדק, אני על גבול של לכעוס על אבל אני לא אוהב את זה, אני לא אוהב שם משהו, כן. כן. בסדר, אבל, אבל אני יש, יש... אני מאוד התחברתי למה שאתה אמרת, למשל, אנשים סבלו, כאילו, עברו סבל נורא, למשל, שילדים שלהם נפטרו כתוצאה כן. ממחלה, כן. ואז, הם, הם, הם, כאילו זה סבל איום ונורא, ואז כן. הם מקימים איזה עמותה עמותם, למען כן. ילדים שסובלים כן. מאותה כן. מחלה, כן. וזה... כן. זה לתעד את הסבל. זה מאוד מתחבר למה שאתה אמרת. מה שאתה אומר, אני רציתי להגיד, זה לא כך נחמד, זה פסיכולוגיה, לא בודהיזם. הבודהיזם זה הרעיון להבין את הסבל ולהסתכל עליו, לא? כן. לא, מה שאתה מציע, את ההצעה הזאת לעשות, הוא לממש את ה... או להעביר, או לעשות טרנספורמציה של איסן. כן, כן, למה? זה כן, זה בהחלט כזה. זה בהחלט לאחור. זה... יש כזה... לא, יש תרגול כזה של טונגלנד, שאתה לוקח את הדברים הרעים ואתה הופך אותם לדברים טובים. זה בתוך המדיטציה של עצמך. הטונגלנד, אתה יכול לקחת כאב ולהפוך אותו לאהבה. כן, זה אותו דבר, זה לקחת כאב ולהפוך אותו לאהבה. כן, אבל זה לא טוב. לא, זה לא צריך להישאר, זאת אומרת... אבל לא, לא, לא, זה לא שזה האידיאל, זה שזה הכל יישאר אצלך. לא, ברור ש... אם את יכולה לממש את הטונגלן בחיים... כן, אבל טונגלנד לא בסדר, אוקיי. כן, נכון, לפי דעתי, הטונגלנד זה בעצם עבודה שאתה עושה עם עצמך בתוך... נכון נכון, של כל נכון, נכון, אבל בשביל ועל מה? ועל ידי זה אתה מפתח חמלה. נכון, ובשביל זה מה? זה המעיון. בשביל מה אתה מפתח כדי חמלה? כי אתה רוצה שיהיה טובה לטובת כל הייצורים שיהיה. ואז? אבל עכשיו, מה שאתה מציע כאן, אני, אני מרגישה שזה הצעה פסיכולוגית ולא הצעה שהיא נובעת מ... בסדר, אני מקבל את זה. ודרך אגב, בדיוק, בדיוק, אם זה... בסדר, זה דרך אגב עם ה... אני עושה את ה... בדיוק. הבודיסטווה, התפקיד שלו זה להביא את כולם ל... להבנה. להבנה. נכון, אבל לא בשיטה הזאת שאתה הצעת. זה you? לא משנה איזה שיטה בסדר, לא משנה לא מהסיפה. זה עובד אותו דבר. לא, לא נכון. בסדר. אנחנו כל הדרכים מובילות לאורמטיה. לא, בתכלס הרעיון האינפוריוגודיזם זה באמת שתלמוד תלמדי לעבוד על עצמך בפנימיות. אבל אגב, זה גם לעבוד על עצמך. אבל זה שוב באיזשהו... זה שזה מקבל לך, ברגע שאתה עובד על עצמך, גם נוצרים כל הפיתומים האלה. נכון, נכון. אבל לא, אתה לא הולך, זה לא הפוך. זה נכון, עשיתי ספוילר. אם ספוינר זה בבודיזם, אבל שוויינר יש לך עוד משהו, תגיד שקוללת. כן, כן, כן, כן. אם, אם, זאת אומרת, היא צודקת בזה שאם באמת תגיע להבנה, והבנה עמוקה מאוד של למה זה מכעיס אותך ולמה זה לא עוזר לך, א', יכול להיות שישתחררו לך אנרגיות שהיום מושקעות בכעס, ואם זה באמת <prediction> הדבר שהכי חשוב לך, אז יכול להיות שזה ימצא את הטיול שלו לשם, כן? זה רגש מכל הרגשון. אני בוחד בזה, בחרתי לכעס. כן, אבל צריך לראות שבחרתי, זה מה שחשוב. שזה לא נגזר מהסיטואציה באופן חד ערכי, שסיטואציה כזאת היא מכתיבה כעס. אז מה שדוד יסביר, הראה למשל, זה שסיטואציה שהבת שלך אומרת כל מיני דברים, זה לא מכתיב שצריך לכעוס <אח> עליה. זה נכון שאם אתה נמצא במצב כאילו אה, אה, ראשיתי, תשתיתי, בסיסי, רוב הסיכויים, שכיוון שככה חינכו אותך, אז אתה תכעס. אבל זה לא נגזר חד משמעית, זה, זה נגזר מהמצב פלוס הקונדישנינג שלך, ואתה צריך לראות את הקונדישן שלך שגורם לך לסיטואציה, להפוך לסיטואציה כזאתי וכזאתי, שגורמת לך לכעס. אני הולכתי והורדתי לה את הדלת של החדר מהצירים. זה, זה, זה, ‫וזה העיף אותה לגמרי, כאילו. ‫כבר <laughs> עשיתי לה את זה פעם, ‫היא ידעה כמה זה קשה להחזיר. ‫-כן. ‫והיא אמרה לי, תחזיר את הדלת למקום, ‫אז אמרתי לה, ‫אז צריכה להתנצל. מה? ‫אז היא התנצלה, ‫אבל אחרי זה, ‫היא יודעת <laughs> שכשמתנצלת ‫היא צריכה להסתכל לי בעיניים, ‫אז היא התנצלה <laughs> עוד פעם, <וזה> ‫נמטטרת, בסדר? <laughs> ושם, זה, ‫ושם זה בערך נגמר. ‫כן. <laughs> ‫-צריך <laughs> <laughs> אבל זה היה מאוד מעניין, כאילו, בכל אופן, לפעמים את האנרגיה צריכים איכשהו להתחיל להתבשל yeah. או משהו לאיזושהי פעולה. Yeah. <laughs> אני yeah. כפי שאני צריך לעשות איזו פעולה. Yeah. <laughs> בעבר זה היה נניח yeah. לקחת לה את הטלפונים, היא מתחצפת. זו <laughs> פעולה מאוד אגרסיבית לילדה מסוימת. זה לא... מה הכי טובה זה... לקחת לה את האוויר. ‫מזל. ‫-שני בני הזוג צריכים להסכים לזה. ‫זה הוא עושה, אבל אם אשתו לא עושה... ‫ אני רוצה להגיד משהו רגע ‫על תגובה, על פעולות אלימות. ‫הדען הזה שאני באה אליו, נורא צפוף, ‫ואין כמעט צעצועים, ‫והילדים המון לוקחים אחד מהשני ‫והם אז טריק אחד, זה לא שלי, זה של מיכאל דליות, זאת מה, מהרדיו, זה שהרביצו לו, אותו אני לוקחת לידיים, אין לי שקט, והוא עיניים יוצרו כלום. <תובח> אני לא אומרת לה <תובח> לא כועסת עליו, לא זה, זה טריק אחד. <תובח> טריק שני, שהמצאתי, יש את השיר הזה, אל תקן, <תובח> <תובח> לא יהיה, <תובח> ואז הם נותנים אחד לשני ידיים, ואני <תובח> מפקידה את הידיים, קברים טובים לי, אז אנחנו עושים פעולה ומחייכים. ושניהם שכחו את זה. זה שכח את הכעס שהוא כעס ולביצו לו, וזה שכח שרביצו לו. אבל לא הגבת בכעס, בגלל שלא הגבת בכעס. לא הגבתי בכעס. כן. זה היה מבעיר את כל מיני... ולא הטחתי לו ולא חינכתי אותו, ולכן, ולכן... אני רוצה להוסיף משהו על כעס. כן. כעס זה רגש הכי הכי מזיק. יש לכולנו, אבל הכי מזיק. ואני חושבת שאם אנחנו יודעים מה כעס עושה לנו, נכון. אני חושבת שאנחנו יכולים להפחית את הכעס. נכון. הוא יופחת, הוא יופחת, הוא יופחת בעצמו, כן, אם לא, כמה לא, אבל שנאבין... אנחנו יכולים לא לבחור בו, כן, כי כן. אני אומרת, זה נזק מאוד מאוד רציני לגוף שלנו ולא כל מיני דברים, כן. פשוט ידוע. כן. עכשיו, מה, מה אומר כאילו... לכעוס כאילו... ולשתות את הרעל ולצפות שהשני ימות. כן, <laughs> כן. <laughs> ומה עומד כאילו מול זה? מול זה עומדת כאילו התחושה שאם אני לא אכעס אז אני לא בסדר. וזאת התחושה... או שאתה לא יודע לפתור סיטואציה. <laughs> לי לא יש סיטואציה <laughs> עכשיו, ממשלת לתת דוגמה. כן. אנחנו נמצאים בשיעור אנגלית. ובקבוצה כזאת, שכאילו מתחילים להתווכח כזה. כן. ואני לא מצליחה לדבר. גם כאן קרה לי דרך אגב את זה. כן. ואני כל פעם מחדש, ויש תמיד איזה אחד כזה שהוא בתוך הקבוצה שהוא כל הזמן מדבר. כן. כמעט בכל קבוצה יש את זה. כן. נו. מה? בכל קבוצה כמעט כן, יש, יש את זה. כן. לא, הוא ככה מנהל הקבוצה. כן. Yeah, <laughs> ו... אבל אתה בא למקום לשיעור אנגלית בשביל לדבר <laughs> אנגלית, אתה משלם בדיוק באותו כסף, כמו שכל אחד yeah, מהנוכחים yeah. שלו, <משלם, laughs> ואני לא מצליחה לדבר, וכל פעם yeah. שאני מתחילה, חותכים אותי, כאילו yeah. סוגרים לי את הדיבור. No. וזה מתחיל להיות השיעור הזה, ועברתי לשיעור השני, ועברתי לשיעור השלישי. שלושת המורים שהייתי, אותה סיטואציה, אז הפעם, זה, במקרה הזה, זה אותו אחד, היה בכל הקבוצה, אבל גם הייתה עוד מישהי. ואתה יוצא מתוסכל, עכשיו, מה אתה עושה? כאילו, כבר אמרתי את זה באופן... ניגשתי לאותו בן אדם, וכבר הוא מתנצל, וזה חוזר על עצמו. נכון. הוא לא שולט בזה כזה. הוא לא שולט בזה כנראה. לא, הוא מתלהב כזה, הוא בא ללמוד... רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רג חפץ דיפור, כדור, אבן, ושל מי שמחזיק אותה מדבר. בדיוק, מה... אבל הם, אה... תראי, לא, הם לא יכולים, הם יהיו חייבים להעביר את זה. כן. הוא דיבר עכשיו, בסדר? עכשיו הוא סיים, הוא חייב להעביר את ה... עכשיו שיבנת אצל מישהו, הוא לא יכול לדבר. אני מבין את זה, לשנות את השיטה של המקום. בדיוק, הם לא נמצאים בסדמה לסובלנות. בסדר. שיטה אמריקאית, שיטה אמריקאית. כשאין להם את הנימוסים של הישראלים והנימוסים של האמריקאים, לא זה לא אותו לא דבר. כי באמריקה אני מניחה, שאם קבוצה מדברת, נותנים לבן אדם לגמור. באת. ולא, באמצע, עוד לא אמרתי מיל... נגיד, אני אז אני, אני אגיד פה. לך, אני סתם, הרי זה לא בדיוק קשה בבודהיסטי. לא, אבל אני, אבל אני, לך למות, אני כן, אגיד לך מה לעשות, לדעתי, זה ממש לא בודהיסטי. אבל כל פעם שקורה כזה, כזה דבר, תקומי ותגידי, אני חושבת שזה לא בסדר. זהו. בלי כעס. את רוצה להגיד משהו? לא, לא, לא, לא, את אמרת, אבל הרגשת, הרגשתי תפוקה. יש הבדל. את תקומי, תקומי, לא סתם תשבי. מישהו מפסיק אותך באמצע, תקומי ותגידי, אני חושבת שזה לא בסדר, שאתה הפסקת אותי. זהו, ותשבי. תעשי זה שש פעמים, אני אתן לזה שזה ייגמר. או שזה ייגמר. אבל בחיוך, ואת יכולה לדבר פה באנגלית. את יכולה להגיד את זה בחיוך. תתאמני, תתאמני בבקשה. הנה אמרתי בת. התחלתי להגיד כל פעם בת בגלל שרציתי לתת קונטראסט מהמילים שאמרו, אז אותו אחד כל הזמן את אומרת בת, התחילו להתווכח על המילה בת, שכחתי מה שרציתי להגיד, נגמר. כאילו, אמרתי את זה במפורש, בעקבות הדיבור שלכם, אני לא זוכרת מה שאמרתי, מה שרציתי להגיד. אבל, אבל, אבל, אבל, בסדר, אבל שוב, בסדר. וזה לא היה הרבה אבל עובדה, אז אני אומרת לך, זה חוזר על עצמו כבר כמה שיעורים. את כועסת, את כועסת. זה מצב מעשי, כאילו, הבעיה היא בעיה מעשית, לא בעיה. לא, הבאתי את תראה, יש לך פה משהו, שאני יודעת, נגיד שאני כועסת. אבל אני לא יודעת אבל הנה, היא הציעה דבר אחד, והוא הציעה דבר אחר, ויש פתח חודש פעה עשרה. מורה, לא יודעת מה. מה המורה אומר? מה המורה אומר? אני רוצה להגיד שזה סבל של עשירים, סליחה. זה סבל. באמת הדוגמה שזה יותר אלה יותר שלנו. אבל זה לא משנה, זה כעס. זו דוגמה בעצם לכעס שמתעורר כאשר אתה יש לך מטרה, ויש לך מטרה, ולא נותנים לך להגיע למטרה שלך. ואת, ואתה חסר אונים, באיזשהו מקום אני מתאר את איזושהי תואציה, נכון, או, נכון, עוני, נכון, כניסית הכל, נכון, ויש פה סבל, נכון, ויש, יש פה סבל נכון, כאילו יש פה כאן, שהוא, אה, שסבל, נכון, שהוא נכון, נכנס לאיזושהי מס, קטגוריה מסוימת שאני תיארתי, אז יש סבל, אבל זה, <laughs> אבל זה <laughs> כמו שאמרנו קודם, בלי להגיד שמות, זה סבל של קורבנות, היא לא רוצה, לא היא, יש... היא לא בחרה להיות במקום היא לא הזה. היא לא, היא לא בחרה, מה פתאום היא בכרה? מישהו אמר שבחרה? לא, mm -hmm. כאילו קורבן זה מילה של, כאילו אתה בוחר להיות קורבן. יכולה אתה, ללכת? אתה, להגיד, את מה? חס... מה? את אתה לא תלכה לא... את זה? מסיבות שאינן תלויות, אתה דבר, תקוע שם. ‫אפשר לדבר על... אני לא נתנו לי להשלים משפט. כל הזמן... ‫אתם מושמים את הסימפלג. ‫אני זה נשמע לי טוב. ‫-אולי תצליח שתדברו פעם ‫בנג על... ‫להגיד, על מיינדפולנס? ‫אני לא רוצה היום ל... ‫לא, זה בעיה, ‫גם פרסלים כסף... ‫שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש שתדברו פעם באנגלית על מיינדפולס. לא, לא, בדיוק, על מה הם נכנס, מה? המורה צריך להבין מה זה. תגידי, אני רוצה להעביר הרצאה בעמדית, זה יגיע. לא, לא, כשהם מרצים אז הם נותנים בטח לדבר, אם יש שם חלק מה... לא, לא, לא, זה לא חלק מהעניין. זה דבר מאוד בנוי, לא קשה. בסדר, יש להם את השאלה בתוך הסיטואציה המסוימת הזאת שיש לה. זה לא מתאים לה, אגב. פחות ממה שכאן, זה בין... אז לגבי... בין שלוש... דיברתי עם המורה, דיברתי גם על חברת המורה. אז דוברים המנהל. אסקלציה. דיברתי המנהל, תגידי, השלמתי כסף, אני לא מקבל תמורה. אסקלציה, כן, באמת. כמה אמרת שבקבוצה? בדיוק. שלושה אנשים. זה כל הזמן משתנה, זה בין שלושה לשמונה. אה, בסדר, בסדר. בגלל זה זה אינטימי, זה סביב שולחן, ואז... זה פשלה שלה. ‫לא זה אתה, אתה מחפש אותו. אני, כן, אני אה, לא אוהב את השירות או שדומים לי או שמתחדשים, ולא שמתי לב לזה. כן, כן, זה ממש זה נכון. זה נשמע לי כמו סיטואציה כזאת שיש לך משהו עם הבחור, עם המעצבן הזה. לא, אבל זה לא רק, רק הוא היה, זה יש... אמרתי לך, בתור קבוצה יש, יש מישהו, ש... יש כל קבוצה יש באמת תורן, שפשוט הוא דואג שהוא, כן. תשמע, אנשים של mpsl באים ל ללמוד לדבר, אז כמה שהם ידברו יותר, ככה הם יותר ילמדו, נכון, אז, נכון, אז, נכון, אז נכון, אלה נכון. שהם יותר חזקים, יותר אגרסיביים. דרך אגב, זה לא דווקא זה שיודע אנגלית. לא ברור. בקבוצה אחרת זה דווקא מישהי שעברה מהמתחילים. את אומרת את עצמך בראש מה את רוצה להגיד באנגלית, אבל לא מצליחה להוציא לא, אין לא לי לא דווקא אני מצחירה לדבר על א', תדעי לך שבארצות אם הם יגיעו, הם ישבלו מאוד. <אח> <אח> <אח> <אח> <אח> כי לא <אח> נוספים. כי לא, כי יעיפו אותם ישר מה... גם מי מה, בארצות הברית? בדיוק שלנו סיפרה. כן. בסיום בשישי שבת היה פה החתן מאוסטרליה והוא איש הייטק והיא הייתה, עבדה בהייטק בארה״ב והיא סיפרה שדיברו על איזשהו נושא מקצועי והיא הביעה את דעתה. הבוס הגדול אמר שצריך להביא בשבוע הבא דמו של זה וזה ואז הבוס שלה היותר קטן אמר כן נכון והיא אמרה לו תשמע, אבל אתה יודע שזה לא יקרה, כי זה לא מוכן. <laughs> אז הוא אמר לה, אוקיי, אוקיי. ואז עוד פעם הוא אמר כן, ואז עוד פעם היא אמרה לא, תשמע, זה לא יקרה, כי זה לא מוכן. ואז הוא, אחרי זה הוא לקח אותה בצד ואמר לה, you quite a rebel. <laughs> <laughs> <laughs> זה... מה, מה אסור היה לה להגיד? בהחלט אסור. ובצדק. כן. מה? לפי הכללים של... של... שלהם. כן. בארץ, עשור. אם לא תגיד, אז תתן כאילו, yeah, אבל שמה אתה יכול להגיד אחר כך. כן. אתה, יש כללים, כן. כן. כן. בקיצור... הם מתנהגים כמו בארץ, למרות שהם לומדים לקראת ארצות הברית. ו... תודה שהזדמנות זה ללמוד גם נימוסים, איך אורח דיוור אמריקאי, תעשי את זה, שכל אחד מדבר בתור שלו, וכל אחד... לאף אחד מהם אין מטרה לנסוע לארצות הברית, רק לי. אחד מנהל בנק, אחד זה מנהל בנק, דרך אגב, הבחור הזה. אבל בואי נגיד, המסקנה הבודהיסטית מזה, זה א', שהכעס לא פתר את וגרם לך לעוגמת נפש. ועכשיו בא החלק הלא בודהיסטי, שאומר, יש פתרון לא בודהיסטי, אבל אם תרגשי פתרונות, פה תקבלי במלוא אתן פתרונות. שוב הבאה אני עם כדור. יש לזה פתרונות זה, אבל. זאת אומרת... לא, צריכה לחשוב עליהם, אולי את מתנהגת, כמה וכאילו, פתאום משנה הסיטואציה. כן.